Kapitola 52. Krátká cesta Můj plán cesty byl prostý. Po řece dopluju do Tarbeánu, pak vodařskou úžinou a podél pobřeží do Jumpuji, dál potom proti proudu řeky Arant. Proti cestě větrozemím to byla oklika, ale v konečném důsledku výhodnější. I kdybych si musel koupit poštovní lístek a při každé příležitosti měnil koně, trvalo by mi téměř tři jedeníky, než bych dorazil do Severenu po souši. Přitom bych většinou cesty projížděl jižním aturem a malými královstvími. Jedině kněží a blázni považují silnice v této části světa za bezpečné. Putování po vodě sice trasu o pár set mil prodlouží, ale lodi na moři si nemusí dávat pozor v zatáčkách. I když dobrý kůň dokáže běžet rychleji, než se plaví loď, na koni se nedá jet ve dne v noci bez přestávky. Odní cesta podle počasí zabere jen nějakých tucet dní. Cesta po moři vyhovovala i mé zvídavosti. Nikdy jsem se neplavil po ničem větším než řeka. Obával jsem se jedině nudy ve společnosti větru, vln a námořníků. Během cesty došlo k několika nešťastným komplikacím. Stručně řečeno, zažil jsem bouři, přepadení piráty, zradu a stroskotání, byť ne v tomto pořadí. Netřeba podotýkat, že jsem vykonal mnoho činů hrdinských i nerozumných, chytrých i opovážlivých. Během cesty jsem byl okraden, topil jsem se a skončil jsem bez haléře na ulicích Jumpuji. Abych přežil, žebral jsem o kurku chleba, ukradl jsem jednomu člověku boty a recitoval básně. To poslední víc než cokoliv jiného svědčí o tom, jak v zoufalé situaci jsem se nacházel. Ovšem, tyto události nemají pro můj příběh velký význam a tak je přejdu v zájmu důležitějších věcí. Jednoduše řečeno, trvalo mi 16 dní, než jsem dorazil do Severenu. O něco déle, než jsem si představoval, za to že jsem se cestou ani na chvíli nenudil.